En, två, tre, fyra. Välkommen hit till Beauty Radio. Yeah. Idag... Det är en väldigt speciell dag Det är en valborgsdag ja, det är dels valborgs Men det är vår allra första gäst som befinner oss här i studion Och med studion så kan vi säga att det är Min walk in Som vi sitter i nu. Det är på, mysigt På golvet På golvet på ett take. Vi har lite sprit med oss Ja, för det är ju ja, valborgs Och det är en del som festar då Uh, ja, vi har med oss Lisa idag för hon ska vara vår gäst i ett speciellt segment. Uh, uh. Men hon har kommit med oss under hela programmet gång och kommenterat att hon känner för... Mm. Vill du... Jag kanske kan berätta lite om Lisa. Lisa och jag, vi, vi är barnkompisar kompisar. Ja, kämpar mycket länge. Lisa, hon är en, en kul brud som bor på nu. Vill du berätta lite om dig själv? Lisa som jag har glömt upp nu. <curvature> <N Grace> Nej, men... Jag bor på ön. Jag drickte Ja. Oh, jag har också bott där. Det är ö. Min, Nej, min jag mamma lite. och pappa. No. Hur gammal är du? 20 år. Oj, oj, oj. Stor <laughs> Ja. Eh, men eh, hur, hur är det med dig idag, Lisa? Mår du bra? Idag är det bra. Det är du och Och med mig det är bara fingermang. Det är inte liksom fråga. Nej, jag frågar mig själv. Klart hur du var Det är bra. Men mig är också bra. Jag var arg hela dagen för att jag var tvungen att vara utomhus. Men nu är det bättre. <laughs> för nu är jag inne i garderoben igen och allt känns så himla bra. Oh. Härligt. Härligt, härligt. <laughs> ja, nu är det så här. Som sagt, det är, val Nej, det är Valborg idag. Och äh, det är mycket spännande med Valborg, till exempel. Vi har ju diskuterat hur det vars Valborg kommer ifrån och varför jag mm. just Valborg. Det grundades för det första av Moby Dick. Mm. Det är en känd, han var en val idag. Mm. Och han kände att det, jag får inte nog med uppmärksamhet. Mm. Så jag startade här i Sverige. Mm. Och då sökte han hjälp av Anders Borg. Mm. Som nu är den största sponsorn av Valborg i Sverige. Mm. Så om ni någonsin vill ha någon att tacka för era spior i buskar den 30 april, då är det Moby Dick och Anders Borg. Jo. Och sen så är ju vår och, härs-mayonnaise är ju född på valborsmässa-afton. Ja, oh. kung Carl Gustav. Nej, jag vet han inte. Åh, nu det väl. <laughs> och kung i alla fall. Oh. Han som sitter och hans flagga som var idag på bussarna. Oh. Och. Det är hans flagga, inte vår. Ni kanske hört eller, ni kanske vet det här att det tog fyra, försök fem försök innan han kom till världen så att säga. Först kom de här sessorna. Sessorna på Haga som har en egen, egen film. och sprang runt och var glada. Som jag såg Så Sen kom Lille Kalle. Och det är tack vare häxkonst. Jo. Det var så här. Det är en vacker saga. Drottningen och kungen satt och önskade att ah, vi måste få en liten son som kan ta över vår monarki. Som kan ta hand om vårt land på ett sätt som inte riksdagen kan. Han ska ha... En snopp. En snopp. Det är allt vi önskar. Och sen, <laughs> det är skit Sen tänkte de och tänkte de. Och önskade och sökte hjälp hos häxar långt in i den stockholmska skogen. Mm. Och den 30 april på lyckans dag så hoppar han fram med brasan. Er skådungen majonnäs. <laughs> han stod där helt naken. Och de trodde först att han flicka men han hade gömt snoppen. Ja, han hade bara... Men sen släppte han fram den, du vet sådana här killar brukar jag i riktigt lädig. Sen släppte han fram sin stora, vackra hänes och alla jublade. Kåbran. och runt brastan. Och Carl Kobran majonnäs. Och, och de tänkte att, men jävla vilken så fitta drottningen hade, stor som en älv. Oh. Men vem vet, det kanske var en symbolik bara. Mm. Ja, det är så kan han hoppa fram en riktigt bra så. En, tror du? Jag tror att hans äh, majonnäs är ju så fantastisk. Så jag tror att det var drottningens fitta som brann som hon hoppade fram ur. Oh. Det var brann av sexiness. Brann av att klämt fram fem ungar. Åh, <laughs> oh, au. Det var inte samtidigt och Tumt hur det var. Fast var det är jättehärligt. Det är naturligt feta börn. Men det finns alltså mycket att fira den här Men det finns <laughs> alltså mycket att fira den här härliga Mm. hash majonnäs mm. och borg. borg valborg varornas högtid det var ju någon högtid här i Sverige där det fanns sjukt mycket häxer. Alltså mm. en person var en häxa och så brände man dem på bål såklart helt rättvist mm. Mm. men utan häxorna så hade du ju liksom inte haft en konung så att äh, får vara tacksam Nej, precis det var ju häxorna som mm. förhäxade drottningen. och så trollade fram hash Hur bra så. Vad vet du om häxor, Hanna? Ja, jag vet att förr i världen fanns det till exempel häxan, häxan Astrid. till exempel. Nej, jag kan inte ta den namn, Det är en kompis som heter det. Häxan Hilda som bodde i skogen. Och häxan Hilda, då kom bönderna ut i henne och sa Ja, så ont i tån. Och då skyller de på henne för att hon hade förhexat hans tå. Och som bara bränner henne. Och så bränner de henne. Det kändes rättvist. Nej, det kändes inte. Det är allt rättvist tänker jag. Jag tycker det. För då, de sa ju att hon förhexade hans bara Mina kormjölk och mjölk det måste vara det här konstiga kärrens fel. Och det handlar ju också om det. Jag tycker kopplar lite det här häxjakt till feminism. För att det är mycket så här man skylla på kvinnor till exempel. Du, du har förstört allt för du är konstig och kej. Du bränner med dig. Mjölken är sur och majsen är torr. Kukan är slak. Och Allt är bitfällt häxhilda. <laughs> det är ju ja. jag om häxor. Men häxor. Jag tänker mig så här. I häxor hade funnits. I samma så ju häxor, ifall häxor, Ja, häxor finns ju väldigt också. Men i fall de som har funnits i lika stor utsträckning. Här är de som hade varit liksom då tidens. Vad som då feminister liksom. Mm. I fall feminism hade haft ett ord då hade varit lite, lite mer. Utsprid, hade liksom istället för att äh, vad man gör, bränna pengar och ställa ut rosa stolar och <skratt> kämpa för rättigheter så hade man istället gjort häxcirklar där man hade bränt män i mitten. Mm. Sen när man flygade i ett postkullar, man plockat på tio män på kvassen och doppat dem i havet och rämnat dem där. Korvbränning. Ja, korvbränning. Mm. Så att man förbannat dem så att deras penis hade skrumpat ihop. Mm. Det hade varit en fantastisk tid att i som häxa. <skratt> Och inte får man för häxat penisar länge Nej. Nu ska bara alla penisar få medicin för att de ska bli stora och starka och ska kunna knulla sina fruar när de är 80 år. Ja, Hemst. Fruktansvärt. Ja. Ja, men du, jag tänkt på dig det, det här <laughs> med häxorna. Ja. Du tänkte. Jag tänkte som så här att... Anledningen jag att det inte finns sådana här häxor idag det är för att de dödar alla häxorna såklart. Ja, det är lite surr tycker jag faktiskt. De häxorna? De tycker så att de dödar alla häxor. Ja. Alla skrumta penisar, bara skrumtna. <här> uh, ja, jag tänkte bara häxor. Jag vet, finns, finns det kvar en häxa hos dig nu? Mm, hos mig? Ja. E-mail hemma hos mig. <här> Två stycken häxor som är utanför garderoben. Men du Det är... Ja! Häxor var ju oftast katter som hyssar ut Då kanske jag är en häxa Kanske Och de här jävla Kattjävlarna Som alltid ska bajsa mig i munnen De bara är här Och förhexar mig Och så blir jag galen det är för jävla synd Det finns ju många så här roliga häxor på tv Typ som Häxan Sabina tonårshäxan Det var min ideal Tänkte jag Ändå ska jag skulle kunna bling bling med ett finger Och trala fram allting Men det inte av det var alltså jag tycker inte så jag jag jag bling-blinga med mitt tidkort Och så kom något <laughs> Jag tänkte det här det, alltså, det hade ju en katt rent ja. Som egentligen var typ en, en vuxen kar Fast det var en katt Och så ville han ha sex med en tjej i ett avsnitt Och så fick han ja. inte det, för det var en katt ja. Och det var så kul för han hade blåst upp typ en docka ja. Och satt han bakom dockan och pratade som katten Och han hade fortfarande en väldigt vanlig röst Och så var han på date Och så har han släckte lampor Och så tror Tjejen att den här ballongdockan är en riktig man Och så kom fram och kyssade honom Och bara katten fram och kysser henne Och så bara du är en katt Och så han bara no, come back Jaha, så han var, han var katten och hon inte var katt Ja, och hon trodde han var människa hon var så dum i huvudet Och det är en ballong, alltså, det är en stor ballong Och jag bara, det är säkert en man Men det är ett straff För han, han nu skötte sin, så han var katt i hundra år Det är ett straff vi, vi kan införa i Sverige tycker jag Men han var ändå kåt På tjejer, människa tjejer man kunde få hur mycket pussy pussis man ville. Man kunde ju prata med dem. Men ja, katkålen kallas det. Katkallas på bröderna. Men det är ju inte det här med hixar. Det är ju också ett föreläggningsord som man kan ge till folk. Och det var ju så många typer av de orden. Och det är något som Lisa bryter för dagligen. På, på internet. På internet, det är hon ute inte gamer. Mm. Men Lisa håller som sagt på med spel. Det här är hennes mm. speciella segment. Rita håller på att mycket datorspel av klart som. Ja, ja, ja. Och hon vet väldigt mycket om hur det är att vara just och tjej och röra sig ut i något här manligt kodat som datorspel. Vill du berätta lite om det? Du kan gärna, vad är det du... Vad ser du för tendes, tendenser i spelvärlden? Vad ser du för mm. mönster? Är det något särskilt som upprepar sig ganska ofta? Uh, vad är det för typ av spel du vill spela? Mm. Ja, det, det, det är både online-spel och så first person, där man spelar själv. som Men online är det ju mycket... Alltså man, om man spelar... Och så till exempel om man är ett lag. Så börjar laget prata bara såhär, vem är du? Och så där. För det mesta brukar jag inte säga att jag är tjej, för då blir det mycket bara var kommer du ifrån? Vart bor du? Mm. Sådär. Vill du komma dit då, eller? Ja, men alltså, det, det, det så ska de lägga till en som kompis. Och sen bara, har du Facebook? Har du Skype? Mm. Mm. Man bara... har du för bio -tryck? Ja, men också alltså bara, hur gammal är du? Sitter du naken när du spelar? Nej! <laughs> nej, alltså, jag täckte. Jag <laughs> Ja. Man. Nej, men, Nej, men, men... Ja, men det kan komma så här... Det är oönskad uppmärksamhet låter det sånt? Ja, alltså, det, det är synd att alltså, man... Som tjej, sa alltså, att man inte kan säga att man är tjej för då blir det bli en massa... Å, vad trevligt efter det? här, vad är en tjej spelar spel? Jag bara, men du... du spelar inte I, titta, I, do, I don't need this. Jag är bättre än dig. Mm. <laughs> Nej, men det är mycket sexism i spel. Men skriver äh, du då typ i chatten då? Ja, det är chatt och sen... Jag har Steam och då kan man skicka personliga meddelanden. Ja. Som bara kommer till dig och då... då, då bara, vad det? Bleh, mm. Facebook. men mm, mm. Men alltså, innan du säger någonting om vilket kön du har, mm. pratar du då om spelet? Ja, men då, då, då är det främst spelet, typ, ja men, gå dit och vakta det där. Och då, då, säger jag ju, då säger jag ju inte att jag är tjej eller sånt utan det är Men när, när brukar de... När fattar folk att du är tjej, du behöver vänta lite, är du tjej? Det brukar de fatta det? Ja, men det, det, det kanske är mest om man måste använda micken. Ja. Och prata. Ja. Då, är, då märker de. Eller så, när man kanske diskuterar någonting. Mm. Nu, hur, hur kan det låta då? Alltså när man diskuterar någonting. Nej, men hur kan det låta när de bara, uh, vänta. Ja, ja. ja, men då blir det så bara. Då, då, då är chatten så bara, oh, you're Och man bara, Ja. Och så kommer ju allt sånt där. Mm. Men jag tänker också att det kan vara så här. Att det kan vara som att tjejer ska inte vara här. Och det kan vara lite dubbelbestraffning känns det. Tjejer ska inte vara här eller du är bara ett sexobjekt. Ja men det, det kan ja men det kan bli att alltså, ja, men var, Varför är du här? Mm. Varför spelar du? Du ska vara i köket. Det, var, det hände faktiskt en gång. Att det var en snubbe som. Han bara. Gå och hjälp. Din mamma gör en macka eller någonting. sånt där. Jag ba, och ja men alltså, det, det är så synd att det finns sånt idag, att i dagens samhälle, man tror inte att, eller, det är klart det finns, men alltså att folk ska vara mer medvetna om det, men mm. tydligen inte, och det är ofta så här unga pojkar mm. som inte insett sånt. Mm. Jag vet ju att i, i spel, är ofta online-spel där, där man kan göra avatarer, mm. det finns ju oftast en manlig och Miller, då, en kvinnlig då, en som har bröst och en som inte har röst. då.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 För jag har själv spelat det typ lite WoW typ. mm. och så ser man när man såhär lite andra spel också, så kan man ta samma rustning som kanske är som en heltäckande långdräkt ungefär, så alltså, fort man sätter på den en sån kropp som har bröst på sig, blir det blir lite en liten, liten tanga bikini typ och bara, Now I'm gonna go to fight everyone! I don't cover my, my chest or my legs, just my pussy! Mm. Let's go! Emaniples. Emaniples. Yes oh. Som sagt, Emaniples. Det är, ja, det, det, det är så. som sagt sex säljer och det vet ju de som gör spel så då bara, om de känner, de ska ha en röstning rustning så här täcker bara säljar Det syns ju också vilka det är som skapar spel. Ja, det är ju, det är ju snubbar. Vita snubbar. Mm. Som inte kan någonting. Jo, de vet hur de ska tillfredsställa män ute på intranätet och ja, spelvärlden. De vet vad som säljer för. Tycker du att det finns.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 Och det mm. kille kan se lite ut som hur som helst men ofta snackar tjejer om sexig och ska jag säga så det, det handlar mer om hennes utseende än hennes personer mm. Ja men det, det det ska vara mycket utseende. Mm. Det, det ska vara stora bröst och, stor rumpa och Eller, stora rumpa Eller stora och och om få mer rumpa. Alltså ja, inte först Det ska, bli, ja. ska inte se onaturligt ut fast det ska ändå vara onaturligt. Om rösten kan vara hur jävla stora som helst. Ja det men, är naturligt det men de hänger ju aldrig. De typ står rakt ut som ett par maskiner. sin mina. Mm. Vadå? Står inte dina, då? rakt ut är jag ju mina. Mina är också det. Men ja. jag var ju med i tv-spel. Ah, okay. Ja, okej. Det blir bra, helt mm. Men, Nej, jag kommer inte på vad det var. Jag, jag varandra. tänker också på det här. Ja, men minns vad det var. Ja. Det är att så så jag läser, jag var nej. Vi pratade om hur man framställer kvinnliga karaktärer versus manliga. Det här handlar typ om både spel och film. Att eh, när det handlar om män så står det ofta så här att... Åh, Greg är en stark man på jakt efter hem. Han hetar och han kan. Han vet vad han vill. Se Greg stå emot utmaningar. Och sen är samma typ av film, samma handling, ska det handla om en kvinna så står det typ bara... Lena...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 Leta sig fram sin familj höglatt och topless. <laughs> <laughs> men jag tänker också också där med man, mans, manliga karaktärer så är det ofta som du säger att de är på jakt efter hämnd. Ah. Att det är mer så här att... Ingen att, att det är alltid mm. någonting, till exempel om en... Jag tänker mm. på... Varför han heter den här jävla... Det är typ en grekisk gud mm. och så är han asmuskulös. Oh, mm. ja. Alltså han, ah. han heter det, men spelet heter det, jag tror det Greek. God, God War. War of God. Ja, War, of, of War. Of war. Ja, mm. alltså, jag, jag tänker det spelet, det är ju väldigt... Till exempel, det finns en scen där en kan ha sex med Afrodite. <laughs> och så finns det en, och då får en styra hans rörelse, typ klickar man gång på X när han ska jucka i henne snöra på oss bak när man ska göra helikoptern mm. och sen får man ha vapen också. Vi tar sig inte fram hallen någonstans mm. och vissa av de där spelen börjar ju med att han Cretus, då, som är en muskulös man med en röd tatuering som han på sig någon slags så här, liten kjol typ. Fast han är så där det typ är på grek så är det okej. Okay. Och sen har han vapen. Han börjar, han vaknar någon gång, i början av ett spel. Och så ligger han och sover med typ gänghorer ja. och han var bara, du gånger, och det handlingen i de här spelen när han ska hitta sin familj. Mm. alltså sin maka. Mm. Och Så ligger han med ett gäng horor och bara han är så söd, uh, uh. alltså så Jag tror det är något så här, hans dotter dör och han vet inte hur han ska hantera sina känslor. Mm. Och istället för. Och Jaha, och så, ja, och dotterdörr. Det här spelet där att han ska få händ. Ja, men det är så att... Mm -hmm. det enda vägen ut är att använda våld. Och det är... Jag, jag, för, jag hoppas att folk inte förstår att... Ska folk författa det här på skoj? Men det är fortfarande könsnormer inte på skoj. Mm. Det här är ju sådana könsnormer så att... Killar ska inte gråta. Att killar vill ha händ. Och sen kommer typ... Leonora som... Skuggdrottningen som har förlorat sin Igelkart Och ledsen, ledsen, ledsen Och bröst som inte hänger <laughs> Och inga bristningar whatsoever mm. Fast man har jätteenorma bröst som borde ha bristningar <laughs> I mitt vis, men snygga barbie mm. Och ledsen igelkartar Jag tycker tecken är ett klassiskt Tecken är ett fighting-skäl oh. mm. Som inte mm. tv-spelskonsoler oh. ja. Ja, jag spelar så mycket av det och det är ju mm. ganska fantastiskt mm. För det finns såhär skitbiffiga snubbar Alltså ah, ja. och så alla som har bröst och Fett stora bröst mm. och förutom typ de som har Ursprung från ACN mm. mm. Men de är ändå så små Trosor så typ hela armset Ja men typ. Och sen står de och slåss i sina high heels bort typ en karaktär mm. Och som vi ställer lite typ 95% Av sin bröstmassa Och de har jämst nya kläder Och när de förlorar bara yeah. Yeah. Yeah. You know it, i know you want me. I'm sick to. Also lots of madness ahead. I'm gonna fight you. It's like when they're like, they're like, they're like, they're like, they're like, they're like, they're like, they're like, they're like, they're like, ska like, they're like, they're så they're like, they're like, they're like, they're like, they're like, they're like, är. like, they're like, they're like, they're like, they're like, they're like, they're like, they're like, they're like, they're like, they're like, they're man tycker Jag tycker det spelar kul. Men det är så star när man spelar täcke. Och ser man de här... Jävla brösten som guppar. Ja. De här män, manliga, hårlösa bringerna Som bara... Men jag tycker de karaktärer som inte är av alla typ... Tjänsteletypa. Det är typ... Den här pandan, nope. den här björnen och mm. den här jävla träd. Det finns en panda med tecken. Och en och man, för den har ett rosa Aa, björn. Som är en jättestor björn och panda, då. Det finns och en kängru också. också. Aa, och så ja, och så finns det en kängre. så finns det en gammal man också, ja. som är ett långt strägg. Och så finns det en uh, robot. Ja. Ja. De är inte så... Men det finns inga... Sexuserade. Det finns såhär, inga direktörer som har bröst och som är så himla... Fast Sjöngrun är ju faktiskt en mamma. Fast man spelar ju sonen. Ja, fast ja. som sitter i pungen. Det är typ kangaroo kangaroo Nej, vad fan heter han? <laughs> Bajs Sjöngrun. Oh. Men jag tänker också till exempel att... Jag tycker ändå att de är ganska så hårt på det, för det är... Björnen blir ju kär i pandan, för björnen, björnen är han och pandan är hon. Mm. Och då måste de bli kär varandra, så... Och hela pandans historia mm. i det här teckenspelet Är ju att pandan äh, agerar som vakt Till en karaktär som är kvinnlig mm. Som kommer ifrån Kina tror man Den lilla tjejen då Ja, så hon ser ut att vara typ fem, 14 år Och äh, han, den här pandan då När den, han vaktar henne För att hon äh, måste beskyddas men är pandan en hon, eller är pandan en han? inte pandan Pandan en är en han. Nej, pandan är en hon. En hon? För björnen blir ju björnen är en han. Ja, björnen är en hon, då. Oh. Ja, men björnen vaktar ju också. Man ser en... hennes official storyline så Man kan spela tecken och då kan man spela eh, storyline. Ja. Story och då mellan, när man klarar, när man klarar en viss fighter får man se en filmsekvens av karikären. Oh, i... Då är pandan med. Ja. Oh. Så det är ju pandan som är den riktiga vakten Ja oh, oh. Och björnen är bara tjejversion av pandan Ja, ah, nej Jo, kuma Ja Det är samma karaktär Jaha, för finns det finns en annan storyline där Den här björnen är väldigt kär i pandan så att pandan vill inte ha med honom att göra Ja, ah, det är så Och då så blir det fight mellan dem För att de kan fortfarande inte låta de här tjejstereotyperna vara ens på djur Och det tycker jag inte sända, så på tal om det jag satt på universitetet typ för en ta sedan och satt och käkade lunch utomhus med mina klasskompisar. Och då kommer det så här. Det kommer en, en tjej and- för hon var brun, Jag vet inte om hon såg sig bra som en hon. Men det kom en, en, en tjej And och kom med sina stora guppande andbröst som stod rakt ut. Och så kommer en kille hon Nej. Hoppa inte i <laughs> Nej, Hon kom skrivmännes och viket på sin stora burröj med sina träningsbyxor. Det var lite sexy. Och då kom en pojk And och sprang efter henne. Och då sprang hon därifrån. Och han sprang efter den där så hade en tidig lag <laughs> Nej, men då, Och sen flyger hon iväg och då han typa ledsen Och plötsligt så blev han frustrerad och börjar typ gå och till anfall mot sina kompisar Så stod och typ spela hockey och snus och som Kill gör <laughs> Men då är det en snubbe som sitter typ ganska nära oss Som börjar prata med sina killkompisar Och en tjej och, tjej bara, men är det som händer? och han säger bara Men han är ju sexuellt frustrerad förstår du väl Och jag bara Men tillskriv inte dina äckliga snubbkänslor på en stackars and What the fuck? Alltså vi behöver inte tillskriva Typ Djur som inte tänker sådär <laughs> De var säkert bara ute och sprang För de var djur De är djur Jag blir så irriterad Varför ska vi tillskriva Det är så för att uh, alla, alla är heterosexuella Djur är heterosexuella Vi är heterosexuella Och därför är han sexuell frustrerad. okej okay för att att jaga bort sina andkompisar Många djur kan ju faktiskt byta kön Ja, praktiskt det är bara on onaturligt. jag något vi här på Beauty Radio borde lära oss ja. hur man byter kön. <laughs> Snabbt och smidigt. Ja. Eh. Fast det, det vi först borde göra för är att Beauty krossa alla könsroller. Så att det, man inte behöver byta kön för att olika egenskaper krossa alla kön, alla manliga kön. Vi borde... Ja. <laughs> Ja, borde... Korvfest Fast utan Vi borde korv. kalla alla för hen Och utrota alla kön Det vi vill göra Vi från PK-maffi ja. Jag älskar könlöshet Jag vill att alla ska bli en grå könlös massa Och när mina barn växer upp Ska hen inte veta om hen är en på Snoppis eller en snippis och sen Eller de, något mitt emellan När de kissar från sina könsdrag Kan de bara Vad är det som händer? Vem är jag? Och så kommer mm. de ta livet av sig. Varenda gång mitt, mitt henbarn har kissat ska jag göra med ett piller eller att den börjar bort med uppgällande eller snippis. Det är som en vuxna. <laughs> Nej, inte du finns längre då? Det kommer alltid finnas. Åh, oh, vad läskigt. <laughs> du ska alltid, du ska mm, alltid. En jävla massa piller, du. <laughs> oh. <laughs> Men jag vill ju att mitt barn ska växa upp utan... Man ska börja lita på barnet. <laughs> Men som sagt, spel. <laughs> äh, ännu mer du vill prata om om spel, Lisa. Yeah. att vi som köper spel och spelar spel kan tänka på det här krossa, vi måste krossa det här med sexism i spel mm. behöver inte sånt nej men det säljer kapitalismen ja, så, så måste man, då krossas man kan ju tänka på det en oh, kan ju försöka ja. om en vill och tänka på det uppförder online mm, och tänk på det killar Don't be rude to other people online. Mm. Girls, dating girls are people too. Girls are super people yes, who want to kill people too in <coughs> online games. Yeah, yes. Get the highest killing score, yo. Yo, yes. yo. Yo, bling, bling, do my thing. Ja åter jag vet, Alltså, här är Beauty Radio. Vi sitter släckning i garderob. För att få den yeah. optimala ljudtekniken här. Yeah. Uh, och uh, Mitt sällskap sitter här vid varsin sidrig. Öl. En öl har Hanna och en sider har Isa. Och jag tänker mig att utanför i den här lägenheten så finns det säkert minst hundra pers till som har en öl i handen. Alltså typ hela rummetsbefolkningen då. Studenterna. Studenterna alltså, okay. som sänger runt här. Jag ska inte säga hur det är i Uppsala eller Lund. Jag måste vara ännu värre. Och det finns en ganska stark alkoholnorm som jag ikväll bryter mot genom att dricka lär. Och jag vill idag framföra en låt vänta, med... vänta, vänta, vänta. Vad är lär? Lär det är slang för läsk. Oh, jag ska idag framför lär. en låt om varför det är bättre att dricka lär än alkohol. Och För att vara down with the kidlets så har jag kommit på lite slang, Så är det lär. Är ni redo? S ska du framföra en låt? Jag ska framföra en låt. Jag skriver oh, skrivit själv. Spännande, duktig. Mm. Okej. Okay. En, två, tre, fyra. If you don't love lär, den gör att du 'Cause it's for winners, and you're a loser. I'm gonna drink it till I'm full, and you can just shut up. 'Cause this, this is my choice, and it's a delicious one. If you don't love blood, then you're a douchebag. If you don't love blood, then you're a loser. <laughs> Tack. Oh, fint! Oh, det var inte en tio det efter som man säger på mitt språk. <laughs> oh, var så jävla bra. Jag hoppas att du blir nu, att du ja, vaskar ölen nu. Mm. Så är det. Men det var mina sista poj... sista i... maj oh, var det? det. var det jag ville säga en valbord. Just vid gång klövler den jorda dorspägg. Men if you drick dig där. Så, kids, flyd med förråd. Jag vet att min beauty radio har en ung, har en ung krets av folk som gillar. Jag kollar på Facebook. 18-24 mm. oss mm. Det är oss bäst. Det var föredöme för barnen. Gott föredöme. Mm. Men vi har fått lite liten så. Mm. Vill du ta vidare? Ja, eh, vi har ju fått en fråga från Amanda Englund. Englund från Marlis. Marlis. Malmö. Malmö, inte Mallorca. Ja, inte Mallorca, nej. Um, och hon undrar... Hon kan ju inte det här med Västerbotten. Nej. Vad var hon frågade? Hon var typ att... Brukar vi brukar släppa ut hundarna på varandra. Ja. Och då kan jag säga så här. Ja. Aa, ja. Det finns ett motto här norröver som vi kallar för att släppa ut hundarna mm. mot varandra. Mm. Det handlar om att öppna upp sig verbalt eller fysiskt. I många situationer kan man släppa ut hundarna. Just nu sitter vi och släpper ut hundarna wow. tillsammans. Och det handlar om att släppa taget om någonting och låta dem hälsa och leka med varandra. Släpp ut hundarna i skogen. Det handlar om att mötas på vägen. möta varandra på mitten av vägen. Mm. Det handlar kanske om att fläka ut pattarna på simhallen på Medley i det handlar om att ligga nakna under den nakna nattimmen i den nakna skogen. Mm. Naken i den nakna sovsäcken. Nakna, och tänka nakna feelings som varandra. Mm, det handlar om att det, ifall du träffar en ungdom i skogen. Fråga om den vill ta, ta jäger som liksom du. Mm. Och sen hjälpa och så, den med du. Och så skriker din rassisk granne <laughs> när du kommer hem med farsans hund. Och vill kanske vill vara i fred med hunden och släppa ut den hemma för dig själv. Då kanske din rasist skriker... Släpp ut hönor, alltså de får läka lite. Och så gör man det, för ja. man vill ju alltid förstå varandra här. Och man vill ju inte vara tråk med oss. Så med smör vill man ju inte vara. Det är som beauty att släppa ut hönor. Ja, det är att Möta varandra i Västerbotten. Möta varandra i mitt, mitt på plan. Västerbotten är beauty. Nakenhetiskt no, beauty. Hunden, beauty. Släpp ut dem, beauty. Beauty. Beauty, Så svar på din fråga är ja, Amanda. Vi släpper ofta ut hunden. Vi släpper dem just nu. Och släpper... På varandra. Ibland släpper man ut en fisom. Det är en annan historia. Oh. Men så har Astrid, och... Astrid har funderat över vad Hanna här gjorde i Sörmjöle. Sörmjöle är en liten... Stads, lite beachort där man kan åka till Det är Playa i Västerbotten Playan, playan Söris, som vi, sörren som vi kallar den Fast <går> det är inte sant mm. <går> Nej, men ni kan berätta historien <slut> <går> uh, Hur mycket öl uh, Jo, den var så här och för fan Oj, förlåt, det är du för färgligt <går> <går> Jag kan väl ha här ut en beauty då på <går> Jag ut hundarna Det var inte så beauty nu Nej <går> Nej men hur som helst Jag var 16 år Astrid var 15 år Och vi var i hennes sommarstuga I Sören, Sörmjöle Och vi, vi var nakna, vi släppte ut hudrarna Vi var nakna hela dagen Alltså vi gick typ bara mest runt nakna Åt kakor och kollade på Pelle Svanslös djurkalendern Och det var typ sommarlov Och det var 40 grader varmt 800 grader. Och, så var det spänning. Nej, det var det inte. Det var öde. Och sen en gång skulle vi inte stranden och nakenbada och så var mitt i nakna natten. Och då så hoppar vi på moppe moppedoppe. Och moppar iväg och alltså hon, hon har trimmat den så vi kör tusen radiometer power i sekunden utan hjälm, utan bälte, utan någon säkerhetslina eller någon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 Ja, så alltså den, den springer i fat nästan. den är avsnabb. Och så kommer den springa efter och skriker. Stanna! Skriker på hundspråk. Woo Och så grymt den och skällde. Och då hoppar jag av peden pedeln. Jo, naken. Nej, jag var Jag gjorde en 360-sprit. Landade i cirkus-cikarställning och gjorde en sprit. Och så skrek jag. Gå in med, det! Gå in med. Det! gå in med. Det! Gå in med, det! Gå in med det! Vad var det för hund? Jag minns inte. Var En stor. Ja, en stor som fan. Smäller det fan på unge. Jävlar vad den sprang. Och då gick den tillbaks till den ägaren. Och ägaren bara halloll. Och sen några år senare så pratade jag alltså om det här och jag bara fick att jag lät typ så här att jag var stolt över att jag hade hoppat Amo Peter och, och då Karl han rakt i ögonen och sa gå hem med dig innan någon, någonting hemskt. Alltså att jag berättade om det här typ när jag var 20 så att det här var en cool grej jag hade gjort. Och Asse bara med Hanna nu var riktigt tuntig och du brukar Asse berätta det här för jag får folk på fyllan och du berätta för folk och då sa Hanna så här bara hoppa Amo och och så åt hunden och hoppade Amo Peter när vi körde typ 5 km i timme på grusväg i Sörren och så, så åt en puder och gå hem alltså det är inte coolt och ja, nu har du fått höra det Astrid fallgren, fallande grenen Astrid asteroid fallande gren från himlen i sukmarker efter på moped som var trimmad tack för era beautyfrågor jag ja. känner idag att jag kommer närmare både Astrid och Lisa ja, man, och Amanda och Hanna nu. Och det är vi har släppt ut så många hundar nu. Och varandra. Att nu för fan. hela hundgården är full. Woof oh. woof! Wo wo Hur lätt de dogs out? Woof woof woof woof woof! woof. Norslands teamsong. Yes. Idag! Nej idag! Nej! Oh. Äh, nu, jag vill bara säga en grej. Först, vi har <laughs> Dagens hat på oss. Ja! Det blir en bild på det sen på Facebook-pagen så jag tycker att det blir en like. Vi har fått ganska många likes. Mm. Det är nästan sådana gråter någon gång. Det är den här siffran som 60, växer. 50. 65 65 vackrigt. Här man uppspelt. Oh. Oh. Jo, jo men då har vi påsund jag har på min snäs i hatta hatta hatta hanne har påsen, blommi, en blommig hatt blommor i håret blommor en i håren <laughs> lisa hon har hon en bakra hårklemma i håret ja och beauty i hår och Beauty i mm. hår har ni en hår i nej beauty i okay. hår ja i hår ja bytt hår mycket bättre. <laughs>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 två personer av samma kön som är i, i ett förhållande är någonting onaturligt. Och att det inte blir några barn av det. Utan man ska vara man och man ska vara kvinna. Detta affekter ju naturligtvis väldigt mycket reaktioner för att Monsen Bolle har varit programledare för gejgalan. QX-galan. Qx och han är äh, ganska omtyckt inom just gejkretsar han går snab ganska snabbt ut med en ut ursäkt han Måns och säger bara att ja, det var ett väldigt klumpet uttalande av mig att kalla det för en avvikelse, vilket han gjorde och att han berat ursäkt mm. och eh, lika snabbt kommer QX-chefsredaktör Anders Öhrman in och säger men, det var bara ett misstag <laughs> Måns är ju en så trevlig kill han är klart att få leda gaygalan igen mm. Och så kommer även en debattör in från QX-sida. Men alltså, han gjorde bara lite bort sig, Så Sånt man kan göra. Jag, kan, jag förlåter honom som heter Ronny Larsson. För de tycker hans ursäkt är helt god nog. Det här är alltså tre stycken vita män. Bara två stycken håller den andra om ryggen. Och be, han blir förlåten för ett väldigt klubbigt uttalande. Som han sade nu, nu här i mars. Och inom bara en vecka så är han förlåten från två olika håll. Mm. Av, vita män. av vita män. Som håller en annan vit man om ryggen. Mm. Mm. Och det känns ju färdigt. Det känns ju inte alls så här. Kan jag väl tillägga som hon säger uttalande att det var onaturligt för männen att till exempel två män eller två var tillsammans för att det blir så många barn. Utan därför att för barn så måste man vara man och en kvinna. Men han tyckte att all kärlek var bra. Eller var, var, var, var, det accepterade han. Jag tycker det är också intressant att han, att han, att, mon, att, Monsarn, att han definierar så här, förhållanden och acceptans med familjenormer, det tycker mm. jag också är intressant. Vem är han och säger det. Mm. Och det finns nu är jag ju som sagt monser ganska förlåten för det här. Men ifall, vi, vi tänker så här, ifall Mons hade varit kvinna så hade det här inte passerat lika lätt. Mm. Och då hade man sina love som inte eh, är degiga, hänger och har bristningar. pointy som Månsina. Men Hanna, har du nåt exempel på, på kvinnor då? Som har kanske gjort en dum grej som man kommer minnas för alltid då? Ja, jag säger to Toblerone, vad säger ni då? Råna! Mm. Salin! Mm. Har svårt med ekonomin! Och när pengar ska ut så är det redan slut. För månaden så köpt en toplurone och <laughs> hela Sveriges statskassa består av 14 kronor. Och inte fick hon vara. <laughs> och inte fick om vara <laughs> statsminister igen efter det. Nej. Eller partiledare kanske. Hon Saken är ju mm. den att uh, det här var ganska länge sedan månad Salin uh, gjorde det här. Och jag tycker det är fruktansvärt att göra sådär med skattepengar. Mm. Men. Det är inte det värsta som har hänt i den politiska världen. Nej. Och det är fortfarande folk som fortfarande trackar henne. När det är ändå män som gör sina grejer hela tiden och får aldrig skit för det. Mm. Men hon ska där mot fort fortfarande få det. Och väldigt här, arga, vita, det män som är typ 50-årsåldern som bara jag kommer aldrig mer förlåta henne. Jag tror inte ens att hon behöver... Alltså det är som att fortfarande hålla fast vid så sån här skitgrej. Det samtidigt som män som kallar sig politiker och säger demokraterna går ut på stan och hotar med järnrör mot sådana ex som filmar hela skiten och de kallar, jag citerar folk för horor och babbar och kommer undan med det för demokrati men däremot att Mona köper typ en tableroll för 14 spänn då nej då jävla det, jävligt hemskt mm. men också att det här att att det finns väldigt starka bevis och Mona Selin hon, hon har ju ändå som erkänner, ja men nu blev det så här. Och ändå så sagt det, men nu blev det så här. Men fortfarande folk som bara håller fast vid att hon köpte den här, eller godesbilden, hur länge ska det här hållas fast? Det är ju, men Och att det här med ST, oh, ST-toppen går ut och hotar folk. Och att det finns på film och det finns starka bevis och det finns en debatt som inte egentligen har öppnats för det här. Det har ju öppnats, men det är fortfarande så här, de ska vi förlåta. eller de, Nej, det är demokrati. Att hota. Folk på stan kan de invandra djävlar och horor och babbar mm. Det är okej Men det här måste jag köpa en godis när det ska vara för alltid kommer ihåg mm. I framtiden När inte människorna finns längre Då kommer vi att, att minnas grottmålningar kommer vi minnas Toblerone Ja det kommer att stå där, typ en, en, en honjävul ett sliddjur <laughs> Köpte en Toblerone Och då kommer alien så bara Gud vad de var tänka. <laughs> Och så kommer de att tänka Det här var ju andra grottmålningar som var mindre och så kommer de läsa i vår tidningsarkiv som helt glaserat, men här var det någon som var homofobisk, här var det någon som var eh, transofobisk. här, har här varit... är Monserme Det är Monserme Lö, måste jag Och så kommer de graffitta så här, vad heter det? Djävulshorn på Monserme ja. Och så kommer de sätta upp en ansiktet överallt och säga att var inte Monserme Lö nu. <laughs> Eller <LSD. laughs> efter varm månad, köp godis och skattepengarna. Du förtjänar det, va? Du är ju du har det tufft You're, worth it. Det är, you're worth it Ja men och, poängen är här, vi satt tjätta på En massa vita män så kollar man om ryggen Och bara, han var på ett klumpa bara <laughs> mm. Och det jag säger att det är ursäktande att, att han från QX-skalan ändå säger som att Jag förlåter honom jättefin kille, citat Jaha, det skit väl jag? Jag menar, är fortfarande dum i huvudet? Jag var alkoholpåverkad. Ja, jag är alkoholpåverkad just nu. Jag säger bara vackra saker. Guti! Ja. Det här var en jättefint kille. Jag har ett misstag. Det är lätt att göra det. Ja, han får fortfarande den galna. Precis, men jag tänker också att Gudrun Schumah fortfarande smasar skit för att hon brände sina egna pengar. Och det var ju lite så här. Jag kan ju också förstå varför folk blir så upprörda för att bränna pengar. Då fortsätter de inte gå i kapitalismens. Härliga kretslopp. Det är som Simba och Leon Kunghen och <skratt> Och Pumba och Timon och Pumba. De var ju killar och hos The Simba. Det gick jättebra. Han blev kung. Han blev kungen Han blev dogge Kan vi inte avsluta dagens beauty raid med lite ansång till lejonkungen? Jag kan inte spela mutter. Jag kan ni sjunga Lisa Anna. Det här var alltså dagens avsluta beauty raid. Jag hoppas att ni tyckte om det. Ja, det kommer mer. För jag har alltid beauty och det finns så mycket beauty. Mm. Och här, vilken låt vill du köra? Vi kör dimba. Du ja. nu en, två, två tre, fyra. Dada dinba Där du, din nära, där är Där kom till jorden. Vad har vi mötte salgs, beauty? Mycket mer beauty, beauty än vad du och jag ser! Beauty. Mer beauty vi känner!